Грубник Самійла став навколішки, простяг руку, але не доторкнувся до дітей. Стояв, наче молився, мов обітницю дивовижну давав, потому озирнувся. Обличчя його було печальне, але спокійне. Погляд убирав у себе тік білого, мерзлого світла. Голе, безмежне й вицвіле поле оточувало його. Правиця грубника Самійла знову потяглася до дітей. І це був той такий рух, коли тягнувся він у дровітні за поліном. Лівиця його зігнулася звично, він узяв напрочуд легке тільце і поклав собі на оберемок. Устав із тим страшним оберемком, хитнувся, мов сп'янів раптом, а тоді неквапно, ледве перебираючи ногами, рушив, наступаючи на свої ж таки сліди. Спинився біля закривавленої сорочки. Ще раз озирнувся. Там на снігу яскраво палало троє червоних кружал. Він аж приплющився. Здалося, що це починає горіти, оте скрижаніли поле. Червоні вогнища вже визали простір поля і перетворювали його в голий камінь. Грубник Самійла повільно йшов по дорозі. В оберемку його лежало три чудових тільця і немов усміхалися ледь-ледь крижаними вустаньками. Позаду вже палахкотів вогонь, відчував його всією спиною, але не пришвидшував кроку. Ноги його повільно сунули над дорогою, а очі дивились вперед, де темнів засипаний кудлатим снігом лісок і де стояла на верхівках дерев біла жінка в довгій одежі. «Земля тепер така тверда, що не вдовбати», – сказав Гервазій. «Ніхто й не хотів довбати. Тому й поховали їх у кутку порожньої келії, там біля воріт. Поховали зазвичай, егей, отче його у мене. Був то такий момент, що не до звичайів. Там у селі, що у селі, половина людей впало гиблих. Ми видобалися кутаку яму, палячи вогнища, і ледве всіх умістили. Чому не поклали туди й дітей? По тому вже було Ілля Торський різко відвернувся від вікна. Очі йому палали, а вуста тремтіли. Через це вони й приходили до мене вісні», – різко сказав він. Я хочу, щоб їх відкопали і поховали за християнським звичаєм. Хвилі снігу із вітром падали на купку зігнутих чорних постатей, які неквапно долали розбурхане, наче море плесо двору. Потопали в снігу по коліна. Хоч учора тільки вичистили двір і намагалися ступати в сліди один одному. Ілля йшов перший. Гостра січа різала йому обличчя, гостро засівала бороду й брови, а коли зирка вряди годив перед, не бачив світу від налиплих на повіки сніжин. Грали від того райдужні барви і виточувалася з кутка ока, прокладаючи борозенку сива сльоза. Ззаду ступав. І ярмонах Гервазій, важко кладучи в Ігуменові сліди важенні свої чоботиська. В сліди отця Гервазія ступав не менш великий грубник Самійла з лопатою під пахвою. А позаду, також з Лопатою, трухикав тонконогий, як курка, і блідий, немов той такий сніг, черничина. Вітер знімав вихори, крутив над головами, наче хотів сильніше розмахнутися перш ніж бурнути їх у цих зігнутих людей, щоб зупинити їхній несміливий і такий повільний хід, а тоді засипати, як недавно позасипав він у далекому селі, виставлених у поле снігових баб. Спини у людей уже побіліли, білі були й шапки, обличчя й чоботи ще трохи, і вони перестануть порушитися і спиняться, світячи в простір червоними очима і чорними губами». Весела й люба буде в заметілі робота, але вони все таки йшли, все таки рухали за кацюблими кінцівками, все таки зводили запорошені обличчя, і заметільниця вже починала сердитися на цю їхню даремну і непотрібну впертість. Зарипіли двері, наче хтось роздер тонку бляху, і надвір вискочив кривоокий воротар, став, здивовано розтуливши рота, був один чорний серед білих і лахматих. «Бідчини бічну келію», – наказав йому ігумен, ледве рухаючи задубілими густами. Воротар скочив до низьких дверей, наче ворон із перебитою ногою, і почав тицкати тремтячими руками ключем у щілину великого засніженого замка. Руки його на тлі біло-чорного заліза були дивовижно рожеві, вони поспішали і через те тремтіли ще більше. За спиною в нього тупцювали, гріючись, кудлаті постаті. Воротар озирався в ряди годи і винувато всміхався. Його рожеві руки ніяк не могли впоратись із ключем. Заметільниця зраділа, що ці люди таке спинилися, і почала щосили ж бурляти в них скаженими вихорами. Грубник Саміла не витримав перший простяг руку і відгорнув з дороги воротаря. Той знічено закліпав оченятами. На нього вже також насипалося досить снігу, і він тут серед кошлатих сам кошлатів і так само, як вони, пританцьовував. Грубник Саміла зняв замка, і двері голосно заспівали. Війнуло сирою землею і спертим духом. Один за одним ходили, згинаючись до келії кудлаті постаті. Це тут, сказав Саміла, простягаючи важку і кострубату долоню. Вони замерли в сутінку. Над головами блимали мале віконце, затягнуте воловим пухирем. Сніг стукатів об той пухір, і наче далекі тимпани били. У відчинені двері завіювалися снігові косми. Буцім хотіла дістати їх в заметільниця, і тут – Світлів, аж палав за їхніми спинами, шестикутний прочіл. На віях цих застиглих людей повільно розставав сніг, стікав дощік, і, здавалося, всі заплакали отут у дивний спосіб. Грубник саміло подивився на ігумена, наче щось хотів сказати, і той не витримав широкого запитального погляду. Кивнув і натужно розтулив вуста. «Починайте!» Вітер знову закинув у келлю сивого хвоста, вдарив ним у спину воротаря, і той озирнувся. «Коли буде так мести, – сказав недоречно, – то завтра світу не побачимо». Двійка колопат м'яко війшло в грунт, пробивши замерзлу шкірку, і обережно відклали набік покупці землі. Вони лежали на розстеленій мішковині, ніби спали, трійка молочно-ясних дітей двоє меншеньких і один старший, заплющили очка, і лиця їхні були, наче з білого каменю точені. Грубник саміла стояв біля них на вколішках і змітав долоною з чисто білих їхніх сорочечок темні зерна землі. А такими очі гумени я і знайшов їх, сказав він глухо. Кров їхня так світилася на снігові, лежали вони, мов, янголенята. Ударив раптом лобом у землю, зачепивши сіре рядно, вдарив у друге і третє, тоді обернувся до іллі, лице його було запорошене, земля прилипла до бороди та брів, а очі дико і божевільно спалахнули і підігнулися коліна в іллі Торського і гумена Густинського монастиря, вклякнув він поруч із грубником Саміло. решта ченців незграбно бухнула на коліна і собі. «Помолимося за їхні душі», – сказав Ілля. Схилили голови, заметільниця зібралася на силі і знову ж бурнула до них довгого сніжаного хвоста. Сніг ліг на зігнуті спини й голови, і тільки воротар озирнувся і ошкірив до того вихору по блаженському Кривого рота. Ілля Тоский вже стояв, а обличчя його було ділове. «Зробиш їм самі летруни, сказав якомога тепліше, і раптом поклав на грубникове плече білу викохану руку з мореного дерева, саміли, і пофарбуєш золотом. Над головою знову застукала у воловий пухір заметільниця. Затахкотіли далекі тимпани, немов вибиралась у похід велике військо. Спереду йшли литавристи, сурмач, баба-віщунка і співак, а позаду ніби мак цвів. Лицарство Запорозьке. Вигравав на білому коні на чолі того лицарства Чорновусий полковник, дуже схожий на Ілю Торського. Ілля впізнав його відразу, адже обличчя те також було виточене з білого каменю і такі широкі та чорні були в того козака очі. Тріпотіла на його плечах одежа, і він сам на буряково вузькому тлі наче кликав кудись, махаючи рукою – йшло по бусковій дорозі нещасленне військо, і в такт кроку їхнього вигравав і бив холодний і сухий тимпан. Я, брати, заговорив тихо Іляторський, їздив до Києва, а звідтіля подався до його ясновельможності. Гроші на церкву я братове привіз, і, як зійде сніг, ми закличемо до себе майстрів, замовимо кам'яні раки і покладемо цих дітей під алтарем. Можете придивитися до них пильніше, брати мої. Їхньому духові варто молитися. Він замовк, а ченці подивилися на дітей. Лежали на чорній землі, ясно-білі і чисті. Бліде сяйво точилось із облич, рівне, погідне і прозоре. Варто було б набілітувати їх у святі, хрипко озвався із кутка отець Гервазий. Їх уже набілітовано, Гаряча звався Ілля і кинув рукою. Це кров волаюча, кров, про яку не повинні забувати люди. Зернув на сліпуче білий прочіл і побачив там далеко, на сліпно-білому тлі, три снігові баби, котрі вийшли за село і зорили червоними очима. Батько стояв на порожній дорозі, ніби з паперу вирізаний. Хитався і розчинявся, блідий і вицвілий, у білому кожусі, із білим кейком. Дивився й похитував головою. Тоді Ілля Торський знову вдарив поклона до землі. Діти лежали у світло сутінку і світилися. П'ятеро чорних великих людей стояло перед ними на колішках, погідно зносячи п'ятірні і кладучи собі на груди хреста. Вони приплющилися, ці п'ятеро, і ледве-ледь ворушили устами. Кожен із них мав на що поскаржитись, і мав чого просити, адже всі були на цій землі і тлінні, і грішні. Швець. І в хаті холодно, і на душі холодно. Він подумав. Кінчилися шпильки, а березові чурбанці вийшли. А ще він подумав. На дворі йде дощик, маленький, кульгавенький та холодний. Через це й в душі йому холодно. Зернув на лаві, повсідалися всі дев'ятеро його душ, між них і Марійка, п'ятилітка, яку найдужче він любив, а в кутку на стіні подрімує собі святий Микола. Швець дивиться на них усіх крізь напівприплющені повіки. Він вимірює подумки шлях до лісу, бо до лісу таки треба йти, зрубає березу, хай і потайки, мабуть, у такий дощ саме йти, будуть йому чурбанці та й хату обігріє трохи, щоб ці його дев'ятеро душ не мерзли і не подрімував так сторожко Микола.